Вічно шукаєте, Гудза, все вам не добре, все готуєте якусь революцію, ребелію колотнечу, ніяк не можете заспокоїти самі та й людям спокою не даєте. А що ви на мене так дивитеся, пане Червак? Я на політику давно і міцно забив. Ти, шмаркачу, фірман зліз із фури, кинув коням зеленого, а це означало, що він розійшовся не на жарт і стає до своїх щоденних, як колись Сократ в Афінах, філософської розмови з першим, кого зустрів. Ти ж, Маркачу, по-перше, я не червак, а червак, по-друге, якщо хочеш, пошли, ади малого на біціглях за фляшкою магазинної, а по-третє, нахріна ти з такими самими розвалив Союз. Людонюк зрозумів, що це серйозно, дав малому десятку і сів біля фірмана на траву в затінку придорожньої акації. За паспортом цей немолодий вже джерелівський фірман писався Іларієм, такий черваком, але оскільки він замолоду, поки не вигнали, вчився в Москві на філософському факультеті МГУ, і там став послідовником середньовічної індійської, атеїстично-матеріалістичної школи Локаята Червака, то перейменував сам себе на честь одного із засновників цієї течії, мудреця на ім'я теж Червака. Пив. Хто я? розвалив цей Блядський Союз? Люденюк плюрвав обрукав джинсові куртки червоне соковите яблуко, яким зараз буде заїдати горівку. «Ні, я валив його, як міг, але ж не я був головним руйнівником. Це Горбачов!» «Ні, хлопче, це саме ти, фірман, червак, червак, вагався запалити ще одну цигарку на фільтру, чи почекати гінця, вивти сто грам, і вже тоді... Якраз твоя Пантелеймона люденюкова воля, спрямована проти існування великої держави, і стала тією останньою краплею, що переповнила чашу. Якби ти був за, то й тепер ми би жили весело, щасливо і заможно в країні рівних можливостей. Люденюк аж охренів від такої софістики. «Господь з вами, пане Червак! Про яку країну рівних можливостей ви трендите? Про СССР чи про Америку?» «Яка в сраці Америка, хлопче! Імперія визиску і Чистогану! А ось!» «Нє, Вуйко, ви ще не випили, перебив фірмана філософа Люденюк, а вже заговорюйтеся. Згадайте». Як тоді було? Не свобода, а дефіцити. Комуняки в душу лізуть, фальшу у сьому застій. Застій, урочисто промовив Червак і завмер, не доніщи дрота схлянку, тесану стограмівку, яку завжди мав при собі. Застій. Це й було головне благо тієї системи. Господь з вами ще раз вуйку. Господа нема. Принаймні, так учить локаята. Хоча, якщо чесно, я сам не знаю, є він чи його нема, але як останній чарвака на планеті, мушу так казати. Та головне не це, головне застій. Вони зробили приємну паузу, щоб випити і заїсти. Люденюк яблуком, пан філософ бутербродом із сьомгою. Люди люблять застій, почав пояснювати прихильний долакаяти Фірман. Бо тоді жити добре, а головне є упевненість у завтрашньому дні. Тобто ти твердо знаєш, що завтра, незважаючи на жодні підступи імперіалізму, буде пиво і футбол. Паршиве пиво і слабенький футбол. То байка. Так, наш чоловік не знав смаку, Гайнекена чи Туборга, а київське Динамо, вигравало Європейський Кубок раз на десять років. Але він знав, що так буде завжди. Поминився гат черватий, на щастя. На щастя, для тебе, біса революційно, і таких самих деструкторів, як ти, а для середньостатистичного вані. Розпад Союзу став страшною трагедією. Щоправда, від цього. Він цього так і не усвідомив, як і тоді, у благословенній сімдесяті не розумів, що переживає золотий вік соціалізму, тому й не цінував. Люденюк почав трохи п'яніти. Але від роздумів має чи не має рацію цей квазі філософ, псевдоатеїст і суперфірман пригальмував, пив далі, але п'янів мало. На щастя, пане Червак, Зазначена через два А, і ваша філософія, і ваш Брежневський застій, і навіть ваш Ваня, середньостатистичний, відійшли в минуле, в забуття, в історію. Людинюка від пробила на пафос. Безповоротно. На щастя, мій юний друже, фірман-філософ теж розм'як, у минуле відійшло лише наше з премудрими брехаспаті та червакою вчення. Тоді як Ваня середньостатистичний, вічний, а великий Брежнівський застій, поволі, дякувати Богу, відроджується у застої Кочмівському, маленькому поки що. Аналогії недоречні, авторитетно, як йому з п'яних очей здавалося, промовив Люденюк. Усе-таки той советський соціалізм був концлагерем, а нинішній капіталізм підхопив пан Червак-Червак просто лагерь зі своїми ворами, суками, кумами, паханами, шнирями, шистками, діловитими вертухаями і мужиками, які на всіх них працюють. Але якщо СССР був зоною красною, то нинішня Хрін, пойміш, яка. Отож, ви знаєте, що то була зона. Визнаю, але красне, тобто під ментами, де був порядок, і буйно розквітав застій, як ряска на застояній воді, і я про це. Випили, заїли. Покликали хлопчину на велосипеді, послали ще за одною пляшкою і банкою печінки тріски. «Надія лише на Кучму!» – белькотів п'яним язиком пан Червак-Червак, що він відновить благословенний застій в Україні. «Ніфіга!» – кволо заперечував Люденюк. «Восени вибори!» – і Кучма обіцяв піти. «Я вживаю категорію Кучма в широкому сенсі».